коли вона повертатиметься назад. От тоді напевне дізнаються, що за одна. Не доїхавши до насипу залізниці, високого у цих місцях, незнайомка чомусь повернулась і знов не їхала стежкою. Кочубей, вкрай ока стежачи за нею, звелів хлопцям. «Гайда, перейміть, допитайте її!» Пригинаючись з гранатами-лимонками в руках, Ентесівці бігцем подались через заплаву до потойбічних чагарів. З добре видно було, як вони вийшли з кущів на стежку і, зупинивши незнайомку, якийсь час розмовляли з нею. Після чого жінка знов сіла на велосипед, рухаючи до хутярця, а хлопці чимдуж пустились назад до лісу. Повернулись до своїх. Обидва понурі і чимось явно стурбовані. «Викрито базу! Пограбовано! Ще й засаду залишено!» Стали розповідати сердитими голосами про почуте від велосипедистки. А на слід навів тутешній якийсь родич того самого шофера, що ночами в бочках возив борошно та солонину до лісових ям. Вистежив уночі ночі поганець. Догадався, для кого возять, для чого. От він би, Іуда, попався нам до рук, блимнув бік хутора Штанько, тамуючи в собі клекіт ненависті. Кочубий підвівся. Не я вам казав, товариші. Зрада, кругом зрада. І, натягнувши міцніше кепку на лоба, скомандував. За мною! На ходу перелічивши людей, він знову повів їх у глибину колючих осінніх лісів. Ночували в самій гущавині, не розводячи вогнища. Ті, що ставали на пост, виявляли посилену сторожкість. Стривожував кожен полоск старої деревини, кожен шархіт нічного птаха. Вранці знову кидалися йти. Кочубей не втрачав певності, що раніше чи пізніше, а має зустрітись йому у цих лісах інша група залишених, сформована з людей з сусіднього району, де, як він гадав, теж закладено тайники зброї та провіанту. Тож, об'єднавшись, їхні групи разом візьмуться до бойових дій. Одначе цілоденні веснажлові переходи. Як виявилось, недалеко завели Кочубеєвих людей від тих місць, де їхня група вже кружляла раніше. «Що за чортівня!» – вигукнув Кочубей, коли після втомливої ходьби, вибравшись на узлісся, вони, хоч і під іншим кутом, побачили перед собою той самісінький хутірець над долиною з драним однокрилим вітряком на згірку. Правді, якась мана, підтверди Кучубейха. Ніякого руху ніде, лише посеред луків, біля кущів вербулозу, корова пасеться, неподалік нею, пригрітий не жарким уже сонцем, спить пастушок, зібгавшись калачиком на куфальці. Спить хлоп'я чи навпаки, причаївшись, Зірко призірко дивиться в цей бік на незнайомих людей, що вибрали з лісу і закам'яніли поміж заростями горішини. Знову був Кочубеїв наказ приземлитися і, не виявляючи себе, стежте за поведінкою пастушка. Кочубеєву надобережність можна було зрозуміти адже вони залишені. Весь час йдуть понад пірвою, весь час перебувають у світі жорстокості і смертельних небезпек, де найменша підозра дістає виправдання, де сторожкість, пильність, собачність – то як брати порятунку, неодмінна умова нинішнього їхнього існування. Цілком природним було для цих людей бачити свого командира в стані незникаючої напруги, в почутті, що несе в собі майже суцільну ворожість,